«Ти розумієш, якби я дозволив собі говорити з нею так, як, власне, з усіма, вона б мене викрила і заборонила нам спілкуватись. Їй не потрібно, щоб ти товаришував з кимось, хто розумніший за неї. І, вибач, ти нічого б не вдіяв. А я не рослинка-самосійка, щоб навколо мене самі по собі з'являлися люди, подібні до мене. Я ціную друзів, старий. Я дорожу тобою. Мені простіше вдавати з себе недоумка. Чого ти казишся через Тимофія? Що він такого робить? – запитував я Інну. А ти вважаєш нормальною людину, яка спілкується зі штативами? Тимофій дійсно спілкувався зі штативами. Він захоплювався фізикою та хімією. Ти вважаєш, що нормальна людина називатиме штативи жирафками, і те, що він їх гладить, ти теж вважаєш нормальним, а я так не вважаю. Мені було байдуже, що каже Тимофій штативами, як він їх гладить, мене він жирафкою не кликав та не проводив рукою по моїй шиї. Тому я відповів, що, на мій погляд, кожна людина ладна встановлювати стосунки з будь-чим, в тому числі зі штативами. Я помітив, як Інна язиком торкається дірки між зубів. Їй нещодавно видалили одного зуба, і вона так робить щоразу, коли намагається стримати себе. Добре, от скажи мені, особисто ти збираєш... Срібних півників. Ти носиш светри бузкового кольору. Ти наслідуєш співи вертинського. Я не носив, не наслідував, не збирав. Єдине, що зі шкільної програми Інна вміла робити краще за мене, це креслити, особливо трикутники. Може, саме це її вміння допомагало забивати людину в кут. Слухай. Я не думаю, що все це збирання, носіння, наслідування свідчить про те, що він гей. В будь-якому разі до мене він ніколи не чіплявся. І не знизувала плечима. До пори до часу пророкувала вона. Певне, я також був під Інниною підозрою. Напевне, вона вже уявила, як це зі мною та Тимофієм відбувається вперше, якщо ще не відбулося. Навіщо ти носиш светри бузкового кольору? запитав я якось у Тимофія. Бо вони мені пасують, а що? відповів той. А чого ти не хочеш збирати замість півників, песиків або рибок? Бо мені подобаються срібні півники, а що? Про вертинського я вже не запитував. Зараз Тимофій працював головним фахівцем у відділі звернень громадян в одній державній установі. Ми з ним називали це «головний по тарілочках», бо значний відсоток тих, хто звертався до Тимофія, звісно, не до самого Тимофія, а до керівника установи, були люди, що найкраще зналися на НЛО, прибульцях, впливі космосу на наявність гарячої води в крані, перемозі того чи іншого кандидата на виборах, шикарному волосі сусідки, а також на тому, що сусідський пес вигинає спину як кіт, він не собака. Від цього-цього я б збожеволів, а Тимофій отримував задоволення. Я знаю точно, що деяким респондентам він відповідав самовільно, давав поради, зустрічався з ними, вигадував їм заняття. Він вів картотеку. Всі особи країни, дах яких похитувався, потрапляли на спеціальні Тимофієві картки. Інна б спокійно спати не могла, якби дізналася про картотеку. Тому цього я їй не розповідав. От ти ж знаєш, що я зрештою став хіміком. Говорили, що з мене буде другий Мінділеїв, а мені хотілося тільки одного – Створити ліки від самотності, своєрідну мікстуру щастя, розпочав якось Тимофій. На це я відказав, що мікстуру щастя якраз і винайшов Мінділею. І ця мікстура зветься водка, горілка. Тимофій мовчки дивився на мене, а тоді запитував, ти дійсно так думаєш? Я сказав, що іноді думаю саме так. Мої пошуки завершилися тим, що я отримав червоного диплома, захистив дисертацію, влаштувався до фармацевтичної компанії та розробив формулу пігулок від погладшення, від яких худне тільки голова, бо випадає волосся. Так я з самого дитинства хотів бути чарівником, але хіба це привід перетворюватися на наволоч? Я все знав про першу роботу Тимофія, про першу роботу Тимофія, першу жінку Тимофія, першого кота Тимофія, перші пігулки Тимофія. Знав також і про те, як він знайшов ці чарівні пігулки на тумбочці своєї коханки. Вона більше вірила в ці пігулки, ніж у слова Тимофія про те, що вони є профанацією і вживати їх шкідливо.